Välkommen till Ubuntu Sveriges podcast avsnitt nummer 5. Jag heter Jan Friberg och är teamkontakt för Ubuntu Sverige. Det här avsnittet släpps inte på ordinarie dag som är vanligtvis onsdagar, för jag är på semester. Och på grund av min semester är min omvärldsorientering lite dimmig så det har blivit väldigt, väldigt kort avsnitt. Car Carrier Advisory Group som jag nämnde i förra avsnittet har utökats med ytterligare några medlemmar. Så det är tydligt att intresse för Ubuntu Forn ökar i hela omvärlden. XMIR blir standard i Ubuntu 13.10. Canonicals egenutvecklade display-server kommer att vara den förvalda display för Ubuntu 13.10. Dock så finns det möjlighet att gå tillbaka till vår standard X om det inte skulle fungera med det grafikkorten man har i sin dator. Team Frankrike har översatt hela Ubuntu 13.04 till franska. Och säljer färdigbrända dvd-skivor med våre 32-bitars och 64-bitars-versionen på sin webbplats. Team Italien har byggt en egen italiensk version av Ask Ubuntu. De har jobbat i flera år men de är redo för en release. Okej, okay, det var allt för det mycket korta avsnittet. Jag hoppas att ni har en fortsatt skön sommar. Det tänker jag ha. Och sen hörs vi igen nästa vecka hoppas jag. Tack och hej!